Розгулювали нишком по території бази. Коли Альфред Канінг переглядав у смарагдовому палаці повідомлення гномів, його зацікавили фальшиві тривоги. Добряче все обміркувавши, він дописав до чергового наказу Страхопуда кілька слів. Вони стосувалися насамперед Кагікар. Незабаром. На всіх пропускних пунктах інопланетян здійнялася тривога. Сирени оглушливо завили, захлинаючись ревищем. Менвіти, з променевими пістолетами на поготові метнулися до огорожі. Всім інопланетянам спала одна думка: на базу напали бельйорці. Але біля колючого дроту, було порожньо. Менвіти обстежили метр за метром усю огорожу. Як і раніше, ніде нікого. Здивовані вони повернулися на місця. Однак не встигли ступити й кілька кроків, як ревисько поновилося. Така історія повторювалася кілька разів. Нарешті... За тріпотінням листя в лісі прибульці зрозуміли – птахи. А вже ж усю цю метушню, увесь цей гармидер влаштували омелюхи й ластівки. Вони з налітали на давачі, які одразу починали ревти. Командувала атаками – кагікар. Нальоти відбувалися не раз а птахи залишалися невловними. Мешканці Ранавіра довго билися, поки нарешті не махнули рукою на цілоденну метушню. Але надвечір до гри долучилися кажани. Тисячі їх жили в найближчих печерах. Що тут почалося? Виття сирен не змовкало вночі ні на мить. Його не могли витримати нічиї вуха. Рамерійці перестали спати. Генерал Баанну, що посинів від люті, наказав робітникам-арзакам вимкнути сигналізацію. Так Альфред Канінг одержав першу, хай і не дуже значну, але все-таки перемогу як боротися з медвітами. На екстреній нараді, скликаній страхопудом, були присутні, крім правителя, залізний дроворуб, сміливий лев, Альфред Канінг, Дінгіор, Фарамант і Кагікар. Тіллі Віллі з вулиці зазирав у вікно, і ніхто не знав, що в кабіні у нього, зручно вмостившись, сидить енні. Усі, хто зібрався, обговорювали хитромудре питання, як перемогти прибульців. Вступити відкрито у війну було неможливо. Променеві пістолети інопланетян перевершували звичайні рушниці та револьвери, які привіз із великого світу Канінг. Найкраще було б скористатись одним із чудес чарівної країни. Фараман запропонував напустити на замок Гурікапа і його околиці жовтий туман Арахни. Магічні слова, за допомогою яких це вдалося Чаклунці, пам'ятав тім. Випадково, звичайно, Чарлі Блек перш ніж спалити Чаклунську книгу, Прочитав у голос її заклинання, а хлопчик мав гарну пам'ять. «Від холоду, який принесе із собою туман, – сказав вартовий Брами, – прибульці застудяться і ослабнуть, і ми легко з ними впораємось. Пропозиція сподобалася. Не без хитрощів і не вимагає великого клопоту». Принаймні, варто було спробувати. У тронний зал запросили Тіма. Страхопуд увімкнув чарівний телевізор. Альфред наказав Тіму вимовляти заклинання перед екраном, де з'явилося зображення Ранавіра. «Убурру, кубуру, тандара, андабара!» – почав Тім і одразу зареготав. Адже надто кумедно було виступати в ролі злої чарівниці. Фред накинувся на хлопчика. Хто промовляє лиховісні заклинання, жартуючи? Опануй себе, якщо хочеш, аби в тебе щось вийшло. Але серйозності тім ніяк не міг набратися. Варто було сказати йому два-три слова, і він починав хихикати. Скінчилося тим, що хлопчика прогнали, а заклинання, написане ним на папері, прочитав сам Канінг. У його вустах воно звучало переконливо, але жодних змін у ранавірі не відбулося. Небо там залишалося так само блакитним, і сонце сяяло, як і раніше. Учасники наради Приголомшено ззирнулися, а правитель Смарагдового міста понуро похитав головою. Ми забули. Коли Арахна померла, а Велетеніс за загір спалив магічну книгу, всі її чари скінчилися. Тоді придумаймо щось інше, сказав Каннінг діловим тоном. Він не хотів, щоб усі засмутилися. Одне з найбільших див вашої країни сонна вода, нагадав він. Пам'ятаєте, як легко ви перемогли за її допомогою підземних королів? Незважаючи на їхню армію, шестилапих, драконів. Не забувайте, що арзаки допоможуть нам. Якщо вони додадуть сонну воду до їжі, прибульці заснуть. Та й усе. Ти добре придумав, любий Фреде. У мене теж була така думка. Але як непомітно доправити воду в замок Горікапа? Непевно заперечив Страхопуд. Багато води не пронесеш. Як? перепитав Канінг. Треба подумати. Запала тиша. Мабуть, озвався поміркувавши Альфред. Нам потрібен водогін, щоб по трубах спрямувати сонну воду у криницю замку. Але для цього доведеться прокласти підземний хід, мовив Дінгіор. До того ж, вкрай обережно, нагадав страхопуд. А ми ще для чого? – не витримала у своєму сховку Енні. Вона за допомогою тіллі-віллі – перебралася з кабіни через вікно в тронний зал. Мишей багато. Вони зроблять усе нечутно. Їх тільки треба спрямувати. Ось же він, чарівний свисток раміни, у мене. Хочете, я викличу королеву польових мишей? А це вихід, жваво прокаркала Кагікар і кинулася до дівчинки щоб та погладила її пір'ячко. Вона хоч і була солідна, поважна ворона, але дуже полюбляла пестощі. Енні тихенько гладила кагікар по голові та з очікуванням поглядала на учасників наради. «Мабуть, так і є», – нарешті погодився Канінг. «Ура!» – ледь не застрибала Енні. Ура! Прокаркала за нею Кагікар. Не треба забувати іще про один вихід, крайній, зауважив Альфред. Якщо нам ніщо не допоможе, ми підірвемо космічний корабель прибульців, зробимо маленьку, але потужну міну. Замінуємо зореліт, незволікаючи. У цій небезпечній справі нам допоможе Ільсор. Негаючись, зібрали дві бригади – моргунів під керівництвом Лестера і рудокопів на чолі з Ружеро. Загін до ніс труби і відповідні інструменти. Після перевиховання сімох підземних королів, їхніх родини придворних про сонну воду зрідка згадували. Лише за особливих обставин, наприклад, щоб приспати за зраду руфа Білана. В'язниць у чарівній країні не було, і злочинець відбувся тривалим сном. Фельдмаршал Дінгіор попередив сторожа священного джерела, щоб він пропустив ремонтні бригади моргунів і рудокопів. Справжню причину робіт вирішили поки що приховати, аби прибульці. Нічого не дізналися завчасно. Ружеро і Лестер були готові прокладати труби. Справа тепер була за мишами. Викрадення Енні Сміт. Операція з вибухом зорельота, хоч і була відкладена канінгом на крайній випадок, теж вимагала підготовки. Альфред не шкодував часу на пошуки речовини для вибухівки. Зенній Тімом він блукав околицями Смарагдового острова, розшукуючи потрібні мінерали. Одного разу вся компанія переправилася через канал на поромі, де вдень і вночі працювали дуболоми, і вирушила по дорозі, вибрукувані жовтою цеглою. Скільки ця дорога викликала спогадів у подорожан. Енні думала про те, як її старша сестра Еллі, принесена в чарівну країну ураганом, простувала в Смарагдове місто до чарівника Гудвіна. Її супроводжувала найкумедніша компанія, яку тільки можна уявити. Солом'яний страхопуд, дроворуб зроблений із заліза, Боязкий лев. І кожен із них мав заповітне бажання. Страхопут прагнув розумного мозку. Залізний дроворуб хотів мати добре серце. Боязкий лев мріяв про сміливість. І хоча Гудвін виявився не чарівником, а проте зміг виконати всі їхні бажання. Страхоподо додержав мозок, дроворуб – серце, лев – сміливість. А Еллі перенесли на батьківщину чарівні срібні черевички-гінгеми. Цією ж дорогою йшов хлопчик Фред, коли йому пощастило вибратися на Білий світ із печери. Він попрямував до Смарагдового міста розповісти, що Еллі опинилась у владі підземних королів, і що вони тримають дівчинку в полоні, вимагаючи від неї повернути сонну воду, яка зникла з вини зрадника Руфа Білана. «Слухай, Енні!» – урвав свої міркування Альфред. «Сьогодні вночі клич мишей. Добре?» «Ой, Альфреде!» – зраділа Енні. «А вже ж!» «Нарешті я побачу раміну!» Помітивши вдалині пагорб, де могли виявитися потрібні мінерали, Альфред і Тім, озброєні геологічними молотками і рюкзаками для збирання порід, поспішили туди. Енні затрималася на галявині, збираючи квіти. Цієї миті з гори зі скреготом метнулася тінь. І за кілька кроків від дівчинки на галявину опустився вертоліт. З кабіни вистрибнув високий назріст льотчик і за кілька стрибків опинився поруч. Енні прочалася, гукаючи на допомогу. Та дарма. Льотчик твердо тримав її за руку. Вирватися їй не вдалося, хоча у свої 12 років Дівчинка була міцною та спритною. Незнайомець підхопив Енні на челяльку. Вона навіть очей не встигла заплющити з переляку. Розмахуючи молотками, до місця події підбігли Альфред і тім. Але вертоліт уже висів у повітрі. Вони спізнилися. Коли Чорна цятка зникла за лісом, вражені Тім і Фред так і стояли та дивилися вслід. Отямившись, вони поквапились до міста. Енні злякалася і ледве усвідомлювала, що перебуває в кабіні вертольота, що дверцята міцно замкнені, а машина набирає висоту. Вертоліт помчав над лісами й полями чарівної країни. Якийсь час Виднілися блискучі вежі Смарагдового міста, та потім вони зникли. Унизу ми хотіли ферми і сади, де працювали люди. Вони проводжали поглядом машину, що летіла в небі, і, звичайно ж, не знали, що вона несе гостю з великого світу, яка хотіла їм допомогти, а натомість сама вскочила в халепу. Кричати і кликати на допомогу було марно, та й небезпечно. Мимоволі, Енні могла вигукнути імена своїх друзів, і вона це розуміла. Льотчик обернувся, уважно поглянув на Енні і щось сказав. Тон, яким він говорив, не був різким. Можливо, Менвіт переконував її, що нема чого боятися. Принаймні погляд його довгастих, ледь примружених очей, не був злим. Дівчинка пошкодувала, що не прихопила срібний обруч – подарунок тонконюха шістнадцятого. Він допоміг би їй у халепі. Ото диво сталося б, коли її висаджували з машини чи кудись вели. Вона б умить вислизнула з рук, зробилася невидимкою. «І тоді шукай вітра в полі!» «Таке, можливо, хіба що в касті», – подумала Енні. «Чого нема, того нема!» Вона похнюпила голову, і раптом щось холодне ковзнуло з ланцюжка і торкнулося її руки. Енні аж підскочила. «Ну як вона могла забути?» «Це ж срібний свисточок раміни! Ось він, ключ до порятунку!» Енні боязко скинула оком широку спину льотчика. Чи не помітив він її руху? Чи не зверне уваги на свисток? Льотчик обернувся, відчувши її погляд, і підбадьорливо покивав. «Ні». Він був заклопотаний, бо стежив за приладами, що керували вертольотом. Отож план втечі був готовий. Щойно вона залишиться сама, як покличе королеву Раміну, і та точно допоможе в біді. Раміна має чарівну здатність мить, і вона вже в іншому місці, дізнавшись, що трапилося з Енні, Раміна негайно передасть це в Смарагдове місто. Вертоліт приземлився в Ранавірі. Пілот, ним виявився сам Каурук, вимогливо смикнувши головою, наказав Енні йти за ним, і дівчинка покірно послідувала за Менвітом. Поява бранки в таборі прибульців не справила ніякого враження. Менвіти байдуже проходили повз них. Арзаки теж не відривалися від роботи. Але, порівнявшись із одним із них, вона зненацька почула такі знайомі слова. «Ти, не хвилюйся!» Це Ільсор, здогадалася дівчинка. Енні справді підбадьорилась. Справи складалися не так уже й кепсько, якщо серед прибульців є друг. Штурман викрав її за наказом Баанну. Події останніх днів, особливо витівки птахів і кажанів із сигналізацією, здалися генералові підозрілими. Чи все так у цій країні, як пояснює ментахо? думав він. Баанну вирішив перевірити свідчення ткача. З огляду на особливу важливість завдання. Він доручив його Кауруку і звелів доправити сюди котрогось землянина, не з найближчого селища Рудокопів, а з околиць Смарагдового міста. Так надійніше, вважав Банну. Енні йшла за Кауруком, намагаючись триматися спокійно. Банну вийшов із замку в розшитому орденами мундирі. Ільсор уже приготувався супроводжувати його. Енні замилувалася ошатним костюмом. «Певно, це дуже багата людина. Якийсь вельможа», – подумала вона. «Такі гарні костюми я бачила тільки в книжках». Генерал був доволі суворий і не став лагіднішим, побачивши привітне обличчя дівчинки. Бесіда яка більше нагадувала допит, відбувалася в синьому будинку бранців. Насамперед із кімнати випровадили Ментахой Ельвіну. Ельвіна, як зазвичай, збираючись на прогулянку, прихопила кошик для грибів. Зненацька зіткнувшись у дверях із гостею з великого світу, старі замість того, щоб зрадіти, страшенно засмутилися. Вони збагнули основне. Дівчинка, як і вони, бранка менвітів. Ментахо встиг показати Енні на себе, похитав головою і приклав палець до губ. Потім показав на Ельвіну і теж приклав палець до губ. Енні задумалась. Напевно, він хоче сказати, що ми незнайомі. Принаймні, щоб я про це мовчала. Так воно й було. Банну насамперед запитав Бранку. «Ти знайома з людьми, які звідси вийшли?» Машина в кутку кімнати, схожа на маленький рояль, на диво Енні заблимала, засичала і почала перекладати питання Банну. А відповіді дівчинки – генералові. «Ні», – відповіла Енні, – «я їх не знаю». Каурук допитливо поглядав на машину і прислухався до бесіди. Ільсор реагував на все зі звичним спокоєм. Тільки погляд, мабуть, став більш пильним. «А як їх звати?» – схитрував Баанну. «Якщо я не знаю цих людей, – здивувалася Енні, – хіба я можу назвати їхні імена?» Далі почалися питання, які Баанну не раз ставив Ткачеві. За розповідями Фараманта і Страхопуда, Енні знала і питання, і відповіді. Вона сумлінно переказала генералові, що країна, куди прилетіли прибульці, це Гудвінія, що свою назву вона дістала від короля Гудвіна, що королівства приєднані безстрашним королем, називаються Гінгемією та Бастиндією. Чуючи знайомі назви, Бану дедалі більше заспокоювався. І коли на запитання про велетнів дівчинка відповіла точнісінько так, як свого часу Ментахо, генерал остаточно повірив у правдивість полоненого ткача. Дійсно, не могло ж дівчисько з іншої частини країни вигадувати геть так само, як Ментахо. Бану поглянув на Енні привітніше. Його настрій помітно покращився. Тепер, коли ви дізналися від мене про все, що хотіли, чемно попросила Енні, чи не могли б ви відпустити мене додому? Та ледве машина переклала прохання, як генерал знову насупився. «Ні», – грубо кинув він. «Ти залишишся жити разом із Ментахою Ельвіною. Я накажу їм піклуватися про тебе». І генерал у супроводі Ільсора і Каурука покинув будиночок. «Ну і нехай!» – крикнула йому вслід Енні. Але якщо тіллі-віллі захоче, він із будь-кого котлету зробить. Говорильна машина старанно перекладала останні слова дівчинки, та, на щастя, їх уже ніхто не слухав. Королева польових мишей Коли бранці залишилися самі, Енні, хитро глянувши на ментахой Ельвіну, сказала «Не журіться!» Вона дмухнула у свисток раміни, і перед нею негайно постала королева польових мишей із кількома фрейлінами. Ельвіна, мимоволі зойкнувши, сама не помітила, як вилізла на стільчик з ногами. Добра бабуся боялася мишей. «Здрастуйте, ваша величносте!» Чемно звернулася дівчинка до королеви. «Вибачте, що потривожила вас, але справи мої кепські». Здрастуй, Люба Енні!» – відповіла Раміна. «Хіба ти не маєш права на мою увагу й допомогу? Ти ж власниця «Срібного свистка». Але як ти опинилася в полоні прибульців з іншої планети?» «Ви вже знаєте?» – здивувалася Енні. «Звичайно», – спокійно продовжувала Раміна. «Мені давно розповіла моя сестра, королева кажанів Тарига, а її підданні нещодавно влаштували непроханим гостям гарненький концерт». Раміна, не стримавшись, хихикнула, і фрейліни шанобливо її підтримали. «Уявляю, як друзі хвилюються через мене», – зітхнула Енні геть засмучена. «Може, думають, що мене й на світі немає». «Ти перебільшуєш, Люба, Енні», – сказала королева. «Навіщо тоді чарівний ящик страхопуда?» «Я впевнена, твої друзі знають про тебе все. Зараз я це перевірю». І перш ніж Енні встигла отямитися, Раміна зникла, залишивши в синьому будиночку фрейлін, на яких перелякано зиркала бабуся Ельвіна. Минуло хвилин із двадцять, не більше, а королева вже встигла побувати скрізь, де хотіла. Вигляду неї був задоволений. «Ну, звичайно, все, як я й думала», – заявила вона. Щойно Фред і Тім добігли до палацу Страхопуда, як всевидючий ящик запрацював і твої пригоди стали відомі. Друзі сподіваються скоро тебе визволити. До речі, знайшлася важлива державна справа і для моїх підданих. Енні одразу ж здогадалася, що це за справа. Старенькі? Запропонували мишам розкішне частування зі шматочків сала і підсмажених хлібних крихт. Бенкет затягнувся до ночі. Прощаючись, Раміна обіцяла в перервах між державною службою відвідувати дівчинку і постійно підтримувати зв'язок між Енні та її друзями. В екстрених випадках Енні могла скористатися свистком. Навала невидимої армії. Миші підключилися до важливої державної роботи, і підземний хід почав розширюватись не щодня, а щогодини. Слідом за полчищами мишей, по м'якій розпушеній землі, спеціально залишеній, щоб приглушити кроки, ішли бригади Лестера і Ружеро, прокладаючи труби, принесені дуболомами. Гострозубі вояки розбилися на полки й батальйони, і кожен підрозділ мав свою ділянку робіт. Одні вгризалися в землю, роблячи тисячі нірок, які, зливаючись, утворювали велику нору. Інші охайно й потроху виносили землю, щоб ніхто не помітив. І зсипали її в лісі біля коріння дерев. Інші пробралися в замок. Енні мирно спала в синьому будиночку, біля дверей якого знову стояв вартовий. А тим часом у ранавірі кишіли сірі полчища. Миші з дивовижною спритністю проходили крізь непомітні діри щілини, ніби вода. Просочувалися крізь погано причинені двері кімнат і дверця та шаф. І ось уранці біля майстерень менвіти помітили, що хтось геть обгриз ізоляцію електричних дротів. Колби, мензурки й пробірки з різними речовинами валялися розбитими на підлозі. Баки із пробами пального були продірявлені. З них витекло пальне. Від гербаріїв, зібраних з рослин чарівної країни, лишилася сама трухлява. У комбінезонів, що висіли на вішачках, вціліли тільки комірці. Рештки лахмітцям лежали на підлозі. Банну ще спав, коли до нього увійшов Ільсор. Переступивши поріг особистих покоїв генерала, він так здивувався, що почав терти очі. Генерале, пане Банну, тихо покликав Вільсор. Банну здригнувся і сон миттю злетів із нього. Перед ним постала картина жахливого погрому. Від шкури тигра, що лежала на постелі. Залишився тільки пух. Нічний халат генерала був порваний на смуги. Чудові чоботи більше скидалися на сандалії, які носили стародавні греки. Решта була з'їдена. Ільсор хотів подати Баанну його мундир, але в шафі лежала купа шмаття. Баанну у нічній сорочці не чекаючи, коли йому принесуть запасний одяг із діавонни, подався до свого кабінету. Його серце завмирало від перечуття непоправного лиха. Напередодні він так утомився від опису сутички з Юрмиськом невидимок, що поставивши крапку, не поклав рукопис, як завжди, у портфель і не сховав під подушку. Цей бій із невидимками снився йому цілу ніч. Невже він виявився пророчим? Глянувши на стіл і побачивши там лише жменьки паперового пилу, Банну застогнав, обхопив голову руками і плюхнувся в крісло. У цей час прибув із доповіддю Монсо. «Пане генерале!» – почав він. У ранавірі розбите й розірване все, що можна розбити й розірвати. Мабуть, це земляни. Монсон не встиг договорити, як на порозі вже стояв лікар Лонгор. "Пане генерале", сказав він. "Бинти зникли, термометри перебиті, всі порошки розсипані й перемішані, земляни «Які земляни! Що ви мені голову морочите землянами?» загорлав на них генерал, який уже не міг стримуватись. «Завоювання Белліори! Мою книгу! Працю всього мого життя знищено!» заголосив він на подив менвітів. Найцікавішим у всій цій плутанині виявилося те, що особисте майно арзаків не постраждало. Банну викликав до себе бранців. До нього привели Енні, Ельвіну Ментахо. Але самітники синього будиночка не знали нічого. Та і як вони могли знати, якщо вікна будинку затуляли сталеві грати, двері були замкнені, а вартовий менвіт ні на крок не відходив від Ганку. Дивні події в Ранавірі І ось настав день, до якого тім довго та ретельно готувався. Хлопчик одягнув спортивний костюм, який не обмежував рухів, чоботи на м'якій підошві, щоб не чутно ступати. До кишені поклав гайковий ключ, викрутки, і маленькі обценьки. За пояс заткнув кинджал у шкіряному чохлі. Срібний обруч, щоб не загубити в метушні, закріпив на голові ремінцем. Мабуть, було передбачено все, але інженер Канінг і ще раз нагадав хлопчикові про обережність. Прибульці не здогадуються звідки енні, — говорив Фред. Але якщо рамарійці схоплять тебе, то за твоїм зростом і силою зрозуміють, що ти не корінний мешканець Гудвінії. Тім погоджувався з усіма настановами, аби тільки його швидше відпустили. Коли ж Фред порадив не буде можливості, не квапся залиши, поки що Енні в полоні. Хлопчик так уперто стипив зуби. Що одразу стало ясно – він не має наміру виконувати цю настанову Фреда. Про себе тім давно вирішив. Якщо Фред його не відпустить, він зробиться невидимим і втече з міста. Адже чарівний обруч у нього на голові. «Ох, боюся, що на ти лиха!» – заклопотано мовив Альфред, прощаючись із хлопчиком. Нарешті Тім забрався до кабіни Тіллі Віллі, і велетень хутко доправив його в долину Гурікапа. Всю дорогу залізний лицар розпитував хлопчика про Чарлі Блека. Тім рідко зустрічався в Канзасі з одноногим моряком, але, не бажаючи засмучувати велетня, фантазував і розповідав безліч історій про подвиги Чарлі на великій землі. Яка за його словами, кишіла чаклунами і відьмами. Простодушний велетень захоплювався так гучно, що гул його голосу розлягався на багато миль навколо. Добре, що дорогою їм не трапився жоден вертоліт прибульців. Залізний лицар сховався в павільйоні Гурікапа, а Тім, повернувши рубінову зірочку, Став невидимим і сміливо рушив до ранавіра. Старій гномів Касталіо, описуючи наступні дні в таборі прибульців, назвав їх божевільними. Усе почалося з того, що залізна бочка з пальним, яка стояла на озвищі біля злітних майданчиків, зненацька скотилася з похилого помосту. Вона мчала так стрімко що льотчики й інженери ледве встигали відскакувати. На довершення лиха бочка наскочила на особистий вертоліт Баанну, яким генерал іще жодного разу не користувався, і розтрощила його вщент. А це була найкраща машина ескадрильї, розкішна та швидкохідна. Генерал захотів особисто переконатися в тому, що сталося. Але коли він проходив повз колодязь, шланг, що тягнувся від нього, сам собою відскочив. Пружний холодний струмінь ударив у груди й обличчя Банну. Новенький ошатний костюм генерала щойно після навали мишей витягнутий із запасника Діавонни геть змок. Генерал намагався хоч щось сказати, але щоразу прямо в рот йому хльостала вода, і він захлинався. Потік води, б'ючись об землю, розбивався на дрібні водяні бризки, у яких весело сяяла веселка. Край цій прикрій пригоді поклав Ільсор. Підлізши під струмінь, він схопив шланг, що звивався як змія. Вождя заків міг би заприсягтися, що зі шланга зісковзнула чиясь невидима рука. Одразу почулися м'які кроки, що швидко віддалялися. Ільсор закрутив кран і швидше повів мокрого генерала переодягатися. Бану шаленів від гніву, але йому було б нестерпно соромно до кінця віку. Якби він знав, що всю цю сцену від початку й до кінця спостерігали в палаці Страхопуда. «Ох і тім! Ох і молодець!» – вигукував фарамант, плескаючи в долоні. «Оце так зливу влаштував!» Страхопуд поважно сказав «Екстраординарне видовище!» І тільки Канінг нервувався, примовляючи, «Ох, боюся, накоїть він лиха!» У таборі прибульців начебто все почало заспокоюватися. Спеціальна машина засипала піском величезну калюжу біля колодязя, де викупався генерал. І раптом у Ранавірі знову все розбурхалося. Та ще й як! Винуватцем нової метушні виявився сам Банну. На випадок небезпеки в таборі передбачався сигнал бойової тривоги, а секретні кнопки розташовувалися в кабінеті Банну. Сухому, але скуйовдженому генералові, який тільки-но встиг натягнути на себе штани з причин, зрозумілих одному йому, Захотілося перевірити, чи готові його підлеглі відбити раптову атаку землян. Рамерійці знову переполошилися. Кожен біг до свого місця, передбаченого статутом. Менвіти тягли вогнегасники, клацали кнопками променевих пістолетів, перевіряючи їхню справність. Вартові із загону особливого призначення, захряснувши люк зорельота, як грізні статуї, стояли біля нього. День і ніч метушилися рамерійці, виконуючи накази генерала, а вранці на них чекали нові сюрпризи. Столи та стільці в залі, де обідали менвіти, вибудувалися в піраміду вершина якої сягала стелі. З намету рабів усі чоботи вирушили на лісову галявину і зупинилися колом, ніби збиралися водити хоровод. Арзаки, сміючись, розібрали своє взуття. З них, звичайно, пожартували, але їм не хотіли завдати шкоди. На злітних майданчиках Уночі щось тріщало і репіло, але вартові нікого не помітили. А проте майже у всіх вертольотів із панелі приладів зникли важливі деталі. Бану наказав привезти до себе Ментахо. Люто витріщившись на нього, генерал сказав. «Слухай, землянине!» «Ти мусиш з'ясувати причину цього беззлуздя. Ментахо не розгубився. Ільсор уже передав йому наказ страхопуда. «Що вдієш, пане генерале? Цього року дні божевілля настали раніше, ніж зазвичай, і я не встиг вас попередити». Він винувато розвів руками. «Які дні божевілля?» – насупився генерал. Дні божевілля речей, пане генерале. У нас, у Гудвінії, таке трапляється щороку. Ми вже звикли до цього і тримаємо вуха на сторожі. Як це – тримаєте вуха на сторожі? Це означає остерігатися, коли маєш справу з речами. Вони виходять із покори і намагаються завдавати людям усіляких прикрощів. Лопата б'є землекопа по лобу, посуд зі столу стрибає на підлогу, паркани від будинків тікають у ліс. Ох іди, кажу вас, країна, скривився генерал. І скільки часу тривають ці божевільні дні? Зазвичай день два, зрідка більше. Я гадаю, пане генерале, що речі вже заспокоїлися. Далі все піде тихо й мирно, сказав ткач. Генерал відпустив Ментахо і довго міркував про те, як багато на землі дивовижного і незрозумілого, чого ніколи не відбувається на Рамерії. Втеча. Після неймовірних подій у Ранавірії інопланетяни пильнували і боязко поглядали на речі, очікуючи від них нових витівок. Відчинивши двері, вони швидко проскакували, боячись, що двері гепнуть їх по лобі або по тилиці. Цього разу генерал не повірив вигадкам Ментахо і наказав про всяк випадок подвоїти варту біля всіх проходів, а сторожам щогодини прочисувати територію табору. Тім потрапив у скрутне становище і шкодував, що перестарався, намагаючись дошкулити прибульця. Якби не це, він без жодних перешкод викрав би Енні. Але тепер, коли менвіти пильнували, справа ускладнилась. Проте Тім не втрачав надії. Зачаївшись за купами дров, він невпинно спостерігав за синім будиночком і, зрештою, дочекався. Енні під вартою повели з будиночка до замку Гурікапа. Видно, генерал знову волів щось уточнити. Тім, не гаючись, вискочив із за дров, схопив Енні за руку і шепнув: Тікаймо! обруч приховував від людського погляду не тільки того, на кому він був надітий, але й усіх, хто торкався чи тримався за руку його власника. Менвіт, що пильно дивився на Енні, закляк від подиву. Бранка, яку він вів до замку, вмить розчинилася. Енні тім побігли. Менвіт же, почувши тупіць загорлав, «Невидимки! Тримайте невидимок! Вони тут, недалеко!» У таборі здійняли тривогу. Загін менвітів заступив дорогу до найближчого проходу. Тім і Енні всюди наштовхувались на прибульців. Хлопчик завмер, розгубившись, але, на щастя, помітив поблизу сторожову вишку. Вона була порожня. «Гайда на вишку!» – прошепотів він Енні. Підніматися вузькою драбинкою вдвох, весь час тримаючись одне за одного, було нелегко, але діти зуміли це зробити. І саме вчасно. Менвіти всюди ходили ланцюгом, взявшись за руки та прочісуючи територію бази, а невидимки як крізь землю провалилися. Монсо керував пошуками біля вишки. Помітивши, що в ній немає охорони, він послав Арзака перевірити, чи справді вона порожня. Арзак моторно видерся по драбині на майданчик, де мовчки заклякли «Енні тім». Він одразу почув їхні схвильовані подихи, недбало провів рукою в просторі і голосно крикнув униз. «Нікого, пане офіцере!» І хоробро зіскочив на землю. Пошуки тривали ще довго, але марно. «Може, земляни не тільки невидимі, а й невловимі?» Занепокоївся генерал. «Якщо це так, то я й гадки не маю, як з ними боротися. Надвечір на базі все заспокоїлося». Її мешканці розійшлися відпочивати, і навіть вартові сиділи біля своїх постів. Енні тім тишком-нишком спустилися по драбині і тихо прослизнули вартового біля найближчих воріт. Вони попрямували в павільйон, де їх чекав залізний лицар. Лиховісні плани. Баанну скликав найсекретнішу нараду свого штабу. Зарзаків був присутній тільки Ільсор, та й той як слуга генерала. Відкриваючи нараду, Баанну проголосив за здоровницю на честь великого непереможного Гванло. Присутні підвелися, здійняли вгору руки і тричі прокричали хрипкими голосами. «Горау!» «Настав час покінчити з Гудвінією», – оголосив генерал без усякої передмови. «Почнемо зі Смарагдового міста, серця Гудвінії. Знищимо все, а Смарагди захопимо. Покажемо землянам, на що ми здатні. Досі ми тільки дивували їх. Вони намагалися розгадати, хто ми такі. Тепер хай живуть у страху й тремтять. Ільсор мовчки обходив присутніх, подаючи напої та фрукти, і ловив кожне слово. Кодова назва операції «Страх». У ній братимуть участь усі вертольоти. Озброїмо їх бомбами. Коли більшість мешканців буде перебито... Решта скориться нашому погляду. Генерал замовк і одразу пролунали схвальні вигуки. «Ми всі повернемося на Рамерію багатіями. ями», – пообіцяв банну. Він не сказав, звичайно, того, що давно вирішив привласнити скарби Смарагдового міста. «Пане генерале!» Шанобливо звернувся до баану, командир вертолітників Монсо. Невидимий ворог пошкодив майже всі вертольоти. Скільки часу треба для ремонту? запитав генерал. Якщо дуже напружено працювати, то не менше як 10 днів, відповів той. Відповідь утішила Ільсора. Є час і повідомити, куди треба, і щось придумати. Тоном, що не припускав жодних заперечень, генерал сказав, вертольоти мають бути готові вчасно. Людей для ремонту і запасні частини отримаєте вдосталь. За готовність машин відповідають особисто Монсо і Ти Ільсоре. «Слухаюсь, пане генерале!» – схилив голову командир ескадрильї Монсо. Ільсор, який знову відчув себе головним техніком, уклонився. І нарада на тому закінчилася. Наступ дуболомів Через Ментахо Ільсор переказав про підготовку нальоту інопланетян на Смарагдове місто. Військова рада зібралася після півночі в тронному залі Смарагдового палацу. Дня вже не вистачало. Кожна хвилина була на вагу золота. Усі тільки й думали, як відвести страшну загрозу, що нависла над чарівною країною. Після дня безперервного міркування члени ради падали від утоми. Навіть у страхопуда фарба потріскалася від сильного перенапруження. Енні доводилося брати фарби, пензлик і підмальовувати йому обличчя. У дроворуба від хвилювання сльози виступали на щоках, і щоб вони не заіржавіли, треба було щогодини капати на них із мастильнички. Особливо важко було брати участь у засіданні Кагікар. То одне, то друге її око стулялося під набряклими важкими повіками. Тільки труснувши головою, їй вдавалося знову розплющити очі. Першим висловився страхопуд. Промова його, як завжди, вирізнялася стилістикою та властивою йому мудрістю. Ми не повинні віддавати ініціативу прибульцям, сказав він. Поки прокладається водогін, треба почати активні наступальні дії. Треба нав'язати прибульцям свою тактику і змусити їх перейти до оборони. Які будуть пропозиції? запитав правитель. Кажіть коротко. Пам'ятайте, де багато слів там мало мудрості. Промову Страхопуда, звичайно, схвалили, але виступати із пропозиціями не квапилися. Легко говорити просто так. І зовсім інша річ бути мудрим. Першим наважився порушити мовчання фарамант. Тривале вартування біля брами. Взагалі налаштовує на серйозні міркування. І якщо вам потрібна добра порада, Спитайте її у вартового брами. У нього їх сила силенна. Треба зробити вилазку в табір прибульців, Сказав фарамант. Напад має бути потужним і швидким. А головна зброя прибульців – Променеві пістолети, безсилою. Одне слово – я не бачу інших кандидатів для участі у виласті, крім дуболомів. Тут втрутився Дін Гіор, що як фельдмаршал відповідав за успіх військової кампанії Чарівної країни. «Думка фараманта слушна», – зауважив він. «Однак чи зможуть здійснити операцію дуболоми? Ми їм намалювали добрі обличчя, і не знаємо, як така зміна позначилася на їхніх розумових здібностях. Я не заперечую, але пропоную обговорити цю обставину. Від неї залежить результат операції. Закипіла суперечка. Саме час було втрутитися мудрому. І страхопут сказав. Хто добрий, той і розумний. У дурня не може бути доброго обличчя, у нього на це не стане розуму. Кращих кандидатів, ніж дуболоми, нам, вочевидь, не знайти. Єдине, про що варто подумати, як захистити їх від променевих пістолетів. Промінь їх не вб'є, але може підпалити дерев'яні тіла. Які думки у членів Ради? Можна надягти на дуболомі в мокрі плащі, прокаркала Кагікар. Звичка давати поради, поборола її сон. Плащі під сонцем або на вітрі швидко висохнуть. Не годиться, висловився нарешті залізний дроворуб, якому ніяк не вдавалося вставити, бодай, слово після того, як члени військової ради розговорилися. «Треба захистити дуболом'ю дзеркальними щитами», – одразу випалив страхопуд. Як енциклопедист він геть усе знав. Звісно, наступне слово було за канінгом, оскільки йшлося про пошуки технічних рішень на основі наукових знань. «Дзеркальні щити – не тільки чудовий захист від променевої зброї», – зазначив він. Якщо їх розташувати у вигляді кривого дзеркала, то можна сфокусувати променеву енергію та скерувати її зворотним шляхом проти прибульців. Раду можна було закривати, бо її основної мети – випередити манвітів власною наступальною операцією – було досягнуто. Було призначено виконавців. З'ясовано. Як захистити їх від зброї прибульців. Знайдено спосіб, як повернути цю зброю проти самих ворогів. Підготовка до вилазки не забрала багато часу. Поки майстри готували латунні щити, обробляючи їх за рецептом Канінга ртутю для дзеркального блиску, дуболоми під керівництвом генерала Лана Пірота. Навчалися перешиковуватися, що дозволяло на ходу відбивати променеву енергію та скеровувати її то на один, то на інший предмет. Танцювальні здібності Лана пірота і його командирські навички стали в пригоді під час навчання дуболомів вправ із дзеркалами в пішому строю. Щоб не розкривати задуму операції. Дуболоми тримали в руках замість дзеркал різнобарвні обручі. Мешканці чарівної країни з цікавістю спостерігали за цими танцями ансамблю дуболомів під керівництвом Лана Пірота. Хоча й не могли втямити, чому дерев'яні солдати марно розважаються перед загрозою нападу менвійців. Та проте ніхто не образився за несподіване гарне свято. Був і ще один плюс від виступу ансамблю.